Роберт Шеклі Варіанти Текст читає Сергій Робчук 26. Мішкин і дуркуючи по лісу, вбираючи краєвиди, запахи і звуки, відчуваючи повітря, справді роблячи прогулянку великою і духовною. На востах він мав пісню без слів, а його пальці клацали в так і з незбагненним ритмом. Саме в такому настрої він натрапив на чоловіка, що зіперся на дерево. Очі чоловіка були заплющені. Він, схоже, не дихав, але й мертвим не здавався. Його груди були голі, і на них видніла невелика бронзова табличка. На ній був напис: Увімкніть мене. Над табличкою був тумблер. Мішкін увімкнув тумблер. Очі чоловіка негайно розплющилися, він схопився за і хитнувся, не контролюючи себе, і впав би, якби Мішкін не впіймав його і не поклав лагідно на землю. Дякую, любий сер. Моє ім'я, можливо, Алекс Гонкін, і я дуже вам винен. Хоча було б, напевно, краще, якби ви вимкнули мене. Бо тепер, коли я опритомнів, мій страх загрожує зруйнувати моє непевне психічне здоров'я. «А «Е, в чому проблема?» – запитав Мішкін. «Я б почув голос, який сказав. Щоб бити його, ви повинні вбити всі його «я». Я одразу збагнув, що секрет виживання – приховати факт, що людина має багато «я». Це можна було б назвати першою лінією оборони. Друга лінія оборони – наявність «я» та їхнє спілкування». «Я від початку знав, що мої «я» треба вбити одночасно, або якомога ближче до одночасності, щоб не дати їм дізнатися, що сталося, і вжити належних захисних дій. Ви розумієте, що я кажу?» «Думаю, так», – кивнув Мішкін. «Тоді ви божевільні, і я відмовляюся пояснювати. А тепер ми трохи поговоримо з моїм обвинувачем». Обвинувач зліс із дерева і з докором став перед мішкиним гризуче яблуко. «Ти не мав умикати те, що було вимкненим», – повчав обвинувач. «Слухай», – відповів Мішкін, – «якби Господь не хотів, щоб цього чоловіка вмикали, то не поставив би тумблер на його грудях». «Це правда. Але Господь у своїй несказанній мудрості зробив так, щоб тумблер можна було вимкнути». Але Господь ще й помістив табличку йому на груди з написом «Увімкніть мене». «Екзегеза – небезпечне марнославство», – дорікнув обвинувач. «Я не збирався вдаватися до неї», – захищався Мішкін. «Але мораль тут досить очевидна, а саме...» Людей із тумблерами на грудях не слід залишати тобі. «Що це було?» – гаркнув обвинувач. «Що ти сказав? Ти абсолютно з'їхав з лузду?» «А що я сказав?» – запитав Мішкін. «Що сталося? Де я?» «Твої дії вивчатимуть», – пообіцяв обвинувач. «І ми повідомимо тобі результати наших міркувань». 27. У залі кривих дзеркал У людях можна виробити автоматизм. Насправді, можна було б сказати, що автоматизм – це люди. Ми перебуваємо під контролем наших емоцій. Ми плаваємо туди й сюди в потоках того, чого хочемо і чого не хочемо, чого бажаємо і що бажає нас. І все-таки візьмемо предмет, будь-який предмет – апельсин. Але розум відкидає апельсин. Він круглий, помаранчевий, парадоксально банальний. Візьмемо щось інше. Але тепер ми застрагли за апельсином. Тверда, дзюбата шкірка. Безліч асоціацій з апельсином, здебільшого банальні. Апельсин слід викинути зі списку предметів, із якими можна пов'язувати асоціації. Уже немає ваговоза з апельсинами, немає транспортування апельсинів, апельсини займають надто вже провідне місце. Візьмімо апельсин. Ми взяли достатньо апельсинів. Апельсин – це плацебо для мозку. Чому би не взяти якусь кишку? Її легко уявити собі? Вона здатна створити багато нових шляхів? Але кишки до одного лабіринтні. Кишки йдуть по колу, по колу, і виходить апельсин. Кишки, наповнені неприємною речовиною, мабуть, краще повернутися до апельсинів. Візьміть апельсин, беріть його швидко, перш ніж він візьме вас. Світ апельсина, можливо, не є цілковито незбагненним. Візьмітьтему мішки на апельсинів. Мішкін чимало років, особливо не думав про апельсини, начебто. А насправді ми знаємо, що відсутність речі зумовлює її присутність. Отже, ми висновуємо. Присутність апельсинів у голові Мішкіна. І звідси можна виснувати багато інших взаємозв'язків. Одне точно. Мішкін ніколи не знав свідомо про свою негативну любов до апельсинів. Мішкін і антиапельсин. Апельсин і антимішкін. Проте ми не можемо припуститися помилки, постулюючи просте протиставлення. Надміру виставлена зневага Мішкіна до апельсинів може не зумовлювати протилежності. Більш ймовірно, що риторична фігура, яку ми шукаємо – оксиморон поєднання протилежностей, невідповідності на взаємні. Взаємність втрачається в оксимороні. 28. Звіра, який убиває нудьгою, проказав робот, теж можна побачити в цих місцях. Його голос твердий і владний, його твердження непохитні і неймовірні. Його зовнішність бездоганна й огидна. Ти бачиш його і зичиш йому смерті, хоча він не скоїв нічого поганого, геть нічого. Він розмовляє з тобою про це розважливо. Напруга стає нестерпною. Твоя нездатність діяти породжує апатію, у виразнану крайню монотонністю твоєї ситуації. Оскільки ти не можеш убити його, ти вбиваєш себе. «Де він тепер?» – запитав Мішкін. «Убиваю нудьгою рибу собі на обід. Він досягає цього, читаючи їм лекцію про їхні невідчужувані права». «Перепрошую», – сказала риба. «Ще жодну рибу ніколи не довели нудьгою до смерті». «Іди, щоб тебе не фарширували!» – гаркнув робот. 29. Плутанина названа ключем розуміння. На пласкій білій скелі Мішкін побачив білий домашній телефон зі слухавкою. Коли він підійшов до нього, телефон задзвонив. Мішкін узяв трубку. «Ало?» «Том! Том Мішкін? Це ти?» «Так!» – підтвердив Мішкін. «Хто це?» «Це твій дядько Арнольд Епстейн. Тома, як там у тебе?» «Непогано», – відповів Мішкін. «Маю кілька проблем». «А хто їх не має? А твоє здоров'я все гаразд?» «Чудово, дядько Арнольде. А ваше?» «Більш-менш добре. Тому так приємно чути твій голос». «Дядько Арнольде, як це ви зателефонували мені аж сюди?» «Це подарунок від мережі супермаркетів ЕНП. E Уранці я був мільйонним покупцем, і мені подарували кошик харчів і один телефонний дзвінок будь-кому, кому я захочу зателефонувати, куди завгодно». Що ж, це добре, що ви обрали мене, я зворушений. А для мене втіха чути твій голос. Слухай, Томе, твої батько мати. З ними все гаразд? Чудово, запевнив Мішкін. А твоя сестра? Теж чудово, вона в Європі. Це добре. А де ти, бо я не зовсім зрозумів оператора? Я на планеті гармонія. Там гарно. Думаю, так. Ну, чудові тобі відпустки. Томе, чи можу я щось зробити для тебе? Насправді так, мовив Мішкін. Ви маєте олівець і аркуш паперу. Томе, ти ж знаєш мене. Я ніколи не буваю без них. Тоді запишіть. Запчастина L1223A до двигуна. Вона мені вкрай потрібна. Уже записав. А там, де ти, немає магазинів? Ні, дядько Арнольде. Тут такого й близько нема. Гармонія – такий собі нерозвинений край. Як табаго? Ще гірше. Дядько Арнольде, мені потрібна ця запчастина просто зараз. Найшвидшою можливою службою доставки. Томе, вважаєш, що вже зроблено? Ти пам'ятаєш Сеймра Галстейна? Сина Герті, найкращого приятеля твоєї тітки Рейчел. що Сеймур, експедитор у фірмі міжпланетних постачань FB Crowley. Я дістану цю запчастину сьогодні пополудні передам йому, і він доправить її тобі за кілька годин, щонайбільше за день. Як добре, дядько Арнольде, невже це справді буде так швидко? То ми можеш покладатися на мене? Невже твій, дядько Арнольд коли-небудь підводив тебе? Дядько Арнольде, навіть не знаю, як дякувати вам. Томе, не думай про це. Бувай здоровий, не бери мене, як будеш удома. Мішкін поклав слухавку, відхилився назад і розслабився. Якщо дядько Арнольд так сказав, усе буде зроблено. Уряди можуть обіцяти більше, ніж можуть дати, учні можуть бути надміро оптимістичними щодо того, чого здатні досягти, роботи можуть мати перебільшені уявлення про свою могутність, а дядько Арнольд справді спонукає світ ворушитися, тоді як решта стоять навколо і намагаються досягнути успіху. Дядько Арнольд може трохи тупуватий, але абсолютно незамінний. Черепаху на панцирі якої стояв Геркулес, коли тримав землю на плечах, теж звали Арнульт. 30. Мішкін і робот підійшли до дерева. На кінцях його гілля були блакитні очі з густими бровами. Усі очі повернулися і дивилися на Мішкіна. А я думав, що ти пройдеш цим шляхом, сказало дерево, промовляючи з динаміка у своєму стовбурі. Сподіваюся, ти не заперечиш «Що ти, Томас Мішкін?» – це таки я, – підтвердив Мішкін. «А ти хто?» – «Я колектор, замаскований під дерево». Відповів колектор, замаскований під дерево. «Господи!» – зіхнув Мішкін. «Ти гнався за мною аж на гармонію?» «Я і справді гнався. Це доволі цікава пригода. Містер Опенгеймер, голова коректорського агентства «Неплюс Ультра», на яке я працюю, мав в спалах натхнення під час кислотного приходу, який зловив у своїй локальній секції «Тайзі Джо Опенгеймерові раптом спало на думку, що сутність життя полягає у завершеності, тож людина може судити про своє життя тільки з огляду на ретельність, з якою вона виконувала, свою життєву роль. Доти Опенгеймер був добродушним хлопцем, що дотримувався звичайної практики збирання боргів, які легко зібрати, і видавав кілька лиховісних звуків щодо важких боргів, але зрештою посилав їх до біса. Потім Опенгеймер досяг свого стану саторі. До біса пересічність, вирішив він. Якщо я голова колекторського агентства, тоді я перетворю збирання боргів на етику та мету. Світ, напевно, ніколи не зрозуміє мене, але, можливо, майбутні покоління будуть здатні оцінити страхітливу чистоту моїх мотивів. Отож, Опенгеймер обрав тяжкий і донкіхольський курс, який, мабуть, за рік мав довести його до банкрутства. Він скликав усіх нас, колекторів, у приміщення для чергових. Панове, сказав він, цього разу ми застосуємо всі свої сили. До біса всі половинчасті заходи». Наша мета тепер 100% вибивання і нехай паранує, йде під три чорти. Стягуйте ті борги, байдуже один долар чи мільйон. Йдіть за потреби в Сан Себастіан, або до Самуа, або на симбал4, і не дбайте про витрати. Ми тепер дотримуємося принципу, а принципи завжди непрактичні. Хлопці, ми відкидаємо принцип реальності тож виходьте звідси, збирайте всі борги і досягайте завершеності. Ця промова. «Безперечно, кінця 1960-х років», – виснував робот. А проте нині 2138 рік або десь так. Тут хтось когось ошукує. «Іди біса, гримнув автор. «То був заклик до зброї», – сказав колектор, замаскований як дерево. «Ось чому містере Мішкін я на гармонії. Я приїхав сюди через намір однієї людини, щоб стягнути із вас борги, незважаючи на час, клопіт і витрати». «Я й досі не можу повірити в це», – дивувався Мішкін. «А проте це так. Я, містер Мішкіне, маю консолідовану фінансову звітність щодо всього. Чи буде ваша ласка заплатити без галасу, а чи ви хочете, щоб я став жорстким?» «Про які це борги ви говорите?» – запитав Мішкін. «Почнемо з питання вашої податкової заборгованості, несплачених федерального штатного міського податків. Містер Мішкіне, чому ви не приїхали торік, щоб заплатити їх?» «То був тяжкий рік. Ви винні 8753 долари і 51 цент Своєму дядькові семі. Крім того, є питання аліментів на дітей. Ви, Мішкине, здається, весь рік не платили їх? Що ж, це майже чотиризначна сума, яку ви винні бідолашним покинутим Марсії й крихітці Зельді. Марсія, до речі, має нового приятеля, а маленьку Зельду щойно вигнали зі школи Елітл Ред на Манхеттені. Марсія просила переказати вам, що почувається добре, у неї найкраще пора життя. І вона хоче мати кожен цент, який ви винні їй, просто зараз. Бо інакше запроторить вас у муніципальну в'язницю Зе Томс на Мангеттені так швидко, що вам закрутить зуби. І додала, що завдяки психоаналізу вона нарешті має силу «я», щоб сказати вам, що ви завжди були нікудишнім партнером. І що кожен розкисає, коли вона розповідає, як невпевнено ви намагалися удаватися до збочень. «Це схоже на Марсію», – зіхнув Мішкін. Крім того, ви винні тисячу доларів Марті Бенгельфілду. Він, якщо забули, ваш найкращий приятель. Або ж був ним. Я маю на увазі, що він досі зберігає дружні почуття. А от ви не чином охололи. Можна було б навіть сказати, що ви уникаєте його. І все-таки його єдиний злочин полягає в тому, що він позичив вам гроші в мить потреби, коли ви порвали з Марсією, і мали заплатити за абор для Моніки. А як там Моніка? – запитав Мішкін. Чудово живий без вас. Повернувся в Париж, працює продавчиною в універмазі Лафаєт. Досі цінує дерев'яне намисто, той ваш єдиний подарунок їй під час бурхливого чотиримісячного кохання, яке ви охарактеризували як найзворушливіше в моєму житті. Я був без шеляга, виправдовувався мішкін, і хай там як вона завжди казала, що не любить подарунків. Тож вам було краще знати, га, мішкіне? Пусте, не мені вас судити. Факт, чи ваша поведінка з огляду на будь-яку систему етики. Яку ви будете ласкаві назвати спонукає мене блювати, цілком моя особиста справа, ну що взагалі не має цікавити вас. А тепер ми переходимо до аптеки Bauhaus на Berow Street 31, якою керує приязний гладун Чарлі Дакс, що продавав вам спансули дексамілу, таблетки дексадрину, лібріум, карбітол, Нембутал, секонал, Дориден і так далі в приголомшливих обсягах, протягом років вашої наркозалежності. І все на основі одного не поновлюваного рецепту на фанобарбітал. Барбітал. Він продавав і далі, аж поки два роки тому стало надто гаряче, і він знову став продавати екседрин і губну помаду. Але ви обдерли його на 186 доларів. Та він заробив на мені, обурився Мішкін. Він брав із мене за все вдвічі дорожче. Ви завжди знали про це? Хіба ви коли-небудь нарікали? Хай там як, я заплачуємо, тільки матиму трохи грошей. Але ж ніколи немає достатньо грошей на торічні наркотики, га, Мішкін? «Ми всі, мій хлопче, були на цій дорозі. Але ж вона огидна, правда?» «Я все можу пояснити», – мовив Мішкін. «Я маю заяву, хотів би зачитати її для реєстрації. Факти можна інтерпретувати по-різному. Мені потрібна лише хвилина, щоб зосередитися». Робот дістав зі своєї лівої руки сокиру, ступив уперед і мерщий зрубав колектора. Той загинув жалігідною смертю. «Та ж я тут мав пояснити», – дорікнув Мішкін. «Ніколи нічого не пояснюй», – порадив робот. Уникай прикрих ситуацій, не заходь на стежки інших людей. «А яка моя стежка?» – запитав Мішкін. Про це ще скажуть. 31. Використання феноменів задля розваги Насолоджуйтесь візитом до феноменального світу. Маєте людський досвід, найчарівніший з усіх досвідів. Тепер і ви можете відчути плоске кохання, безпідставний гнів, несумлінність. Ви також можете пізнати нудьгу, смуток, страх, відчай. Стривожтеся, відчувши на власній шкірі, як ваше життя потихеньку йде до кінця. Відчуйте неминучу смерть, що, як ви знаєте, буде зануренням у чисте ніщо. Живіть життям сповненим суперечностей. Майте дружину і потяг до інших жінок. Володійте ними ніколи не знайте задоволення. Заводьте дітей і відчувайте тривогу, любов, ненависть. Навчіть перейматися власністю. Переживайте за свою роботу. Ототожнюйтеся з тим, що ви маєте, відчувайте боягузтво, дурмайте свій розум наркотиками, живіть пробудженим сном смертності, освітленим бентежним спалахом чогось іще, відчувайте дошкульність прагнення кращого життя, намагань забезпечити його і незмінних розчарувань на цьому шляху, перебувайте під тиском зовнішніх і внутрішніх стимулів, будьте пасивним агентом, що діє під впливом непідконтрольних йому сил. Майте переконання, погляди, уподобання і неприязні, не зіперті на раціональні причини. Відчувайте сп'яніння віри, відчувайте трепет перед пристрастю релігії, подавайте заявки вже тепер. Ніяким янголам віком до 20 тисяч років не дозволять зайти у феноменальний світ без письмового дозволу Бога. 32. Не вдавайся більше до таких ліків, як сон, – сказав Мішкіну механізм повної підтримки життєвих систем. Натомість використовуй мене. Я добрий, корисний, гарний, слухняний. І тобі ніколи не доведеться переживатися те, що я поламаюся або припиню функціонувати. «Ти хочеш сказати, що ніколи не поламаєшся?» – запитав Мішкін. Таке твердження було б неможливим. Усі створені речі ламаються і старіють, Ніщо не є невразливим до аварій. Тут треба поставити важливе запитання. Як ставитися до аварій? Гаразд, то як до них ставитись? – запитав Мішкін. У моєму випадку, – мовив МПП ЖС – «Я маю сукупність взаємопов'язаних систем, які дають змогу нескінченно мене ремонтувати і повертати до попереднього стану. Якщо мене було пошкоджено, я негайно лагоджу себе, використовуючи найдоречнішу систему. Якщо найдоречніша система теж поламалася, відбувається автоматичний перехід до іншої системи». «Але ж твоя кількість ремонтних систем скінченна, правда?» – уточнив Мішкін. «Звісно. Але можливі комбінації та рекомбінації моїх систем і підсистем досить численні, щоб виправдати слово нескінчений. Дивовишне, похвалив мішкін. Так і надзвичайний витвір машинерії і абсолютно досконалий для твоїх потреб. Я можу подбати про тебе. Єдине, чого я прагну, служити. А що ти, власне, робиш? Я можу смажити яйця, прати одяг, а компонувати собі на банджо, якщо назвати лише частину моїх талантів. Усе, що ти розповідаєш про себе, дивовишне, промовив мішкін. Я подумаю про це. А тепер я мушу зазначити, що твоє. Праве переднє колесо спущене. Хай йому грець, лайнувся МППЖС. як прикро. Але, гадаю, ти можеш заклеїти камеру за допомогою своїх нескінченних ремонтних систем? Боюся ні, засмутився МППЖС. Це незбагненна помилка з боку моїх проєктантів. Хай йому грець, назад до давніх кульманів. Мені дуже шкода, мовив Мішкін. Мені теж проказав МППЖС. Ми б досконало пасували один одному якби ти не був таким абсурдно перебірливим. МППЖС мовчки розвернувся і покульгав по лісу, вигляд мав плагенький, жалюгідний, трохи кумедний. Саме тоді з недалекого дерева впали три листки. 33. Поширення і розмноження допоміжних блоків. Орхідеус спостерігав усю сцену. Мішкін запитав, що він думає про це. Є тільки один елемент, якого я не розумію. Відповів Орхідеус. Який саме? Коли впали три листки, чому вони впали саме тієї конкретної миті? Збіг, припустив Мішкін. Я чув, як машини розмовляють, а тварини відповідають, проказав Орхідеус. Люди приходять і відходять загадково, проте з безперечними ознаками прихованої мети. Усе має значення. Але три листки впали саме тоді, саме там. Хто коли-небудь чув про таке? Особисто мене більше цікавлять дива, мовив Мішкін. Мене теж, додав Орхідеус. Ми просто не доходимо згоди в тому, що таке диво. А чого ти шукаєш? запитав Мішкін. Я насправді не знаю, знітився Орхідеус. Але сподіваюся, що дізнаюсь інтуїтивно, коли знайду. А ти чого шукаєш? Не можу пригадати, розгубився Мішкін. Але думаю, знатиме, як знайду. Мабуть, краще не знати, сказав Орхідеус. Знання про те, чого шукаєш, перешкоджає самому пошуку. Не думаю, що це так. Не погодився Мішкін. Думаєш, це ілюзія? З надією запитав Орхідеус. Я завжди хотів мати справжню ілюзію. У робота вже не стало терпцю слухати. Таких дурниць я ще в житті не чув. Я думаю, дурниці теж допустиме шлях до спасіння. Лагідно проказав Орхідеус. Байдуже, так чи ні? Це шлях, по якому я йду. А тепер мій пошук веде мене деїнде. На все добре, панове. На узліссі Мішкін і робот дійшли до хатини з грубою вивіскою на дверях готель «Чотирьох вітрів». І там, вітаючи їх, у домотканній сорочці та шкіряних штанах стояв Орхідеус. Мішкін здивувався, побачивши в такому місці свого друга, що вочевидь був власником готелю. Але Орхідеус запевнив його, що це найприродніша річ у світі. Розповів, як він дістався до цього місця утомлений, спраглий, а надусе голодний. Він зібрав трави та овочі і зварив суп, а потім зловив кролика і зготував печеню. Прийшли люди, втомлені і спраглі, а передусім голодні. Орхідеус поділився з ними печенею, а вони допомогли йому збудувати хатину. Прийшли інші, і Орхідеус годував їх. Інколи вони не платили або не могли платити, але, звичайно, могли платити тим або тим способом. Їм здавалося цілком природним, що тут має бути готель, саме в цьому місці, а не в іншому, і що в готелі має порядкувати Орхідеус. Їм ніколи не спадало на думку, що Орхідеус просто проходив повз, як і вони, і, можливо, теж мав інші місця, куди треба йти, та інші обов'язки, які мав виконувати. Люди вважали, ніби він природна і необхідна частина місцевості, бо думали, що готелі мають бути всюди, де в них є потреба, і що, згідно зі всесвітнім правом, у кожному готелі має бути господар. Невдовзі Орхідеусу довелося змиритися з цим поглядом. Він подав оголошення, шукаючи покоївку. Нарікав, що якість кроликів погіршилася. Підозрював кожного, що це інспектор із туристичного путівника Мішлен. Планував розширити свій готель, купити автомат для виробництва морозива, отримати пільги від готельної мережі «Ховард Джонсон», посадити пальми та освітити їх прихованими вогнями. Почав переживати про рахунки за опалення й податки. Піднімав ціни в розпал сезону і пропонував знижки в міжсезоння. «Але як ти встряв у це все?» – запитав Мішкін. «Тоді це здавалося виправданим», – відповів Орхідеус. «І досі здається виправданим. Я хочу окремий номер із ванною» і каністру бензину для мого робота. «Звичайного чи спеціального?» – запитав Орхідеус. А потім розплакався. Написав записку зі словами «Готель закрито», бо його власник пішов далі своєю стежкою. Пришпилив ту записку до дверей і одразу рушив до невідомої країни, не взявши з собою нічого, крім телевізора на батарейках і двох золотих палець.